الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء أسأل دموع العين عن سر البكاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا يا رب العالمين Svahu Allah pripada sama Allahu Jalla wa Ala, neka je salavat selam na njegova poslanika i milenika Muhameda Mustafa sallallahu alihi wa ala alihi wa selam, na njegovu učasnu porodicu, sve ashaabe i svone koji ga slijede dosjedno do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam Allah Jalla wa podari svoje dobrote, blagodati i milosti.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 na na mnoge prepreke, na mnogobrojne prepreke, na ilaze na mnoge neprijatelje koji nastoje da ih skrenu sa pravoga puta na stranputicu, da ih odvedu od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala i što bi čekalo kod njega djelavala. Pa zasigurno ono sa čime se vjednik na tom svom putu do Allaha subhanahu wa ta'ala treba boriti jeste prije svega njegova duša, njegov nefs prohtjevi, strasti, Zatim vidljivi neprijatelji koji se bore protiv islama i muslimana i zasigurno od nevidljivih neprijatelja jeste dakle šajtan. Jeste dakle šajtan. I Allah u svojoj knjizi Kur'an i Kerimu ukazuje nam na šajtanovo neprijateljstvo prema čovjeku. Kako nastoji da ga odvede od pravoga puta. Kako nastoji da mu istinu prikaže lažima i lažda prikaže istinom. Pa kada se čovjek prihvati toga Kada se prihvati onoga ka šeitan na što ga postiče i što mu došaptava, posle se šeitan odvoj, odvoji od njega i smijava ga. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala o tome govori u suri, u suri Al-Hashr pa kaže šeitan, kfur, kafara, inni Sličan je šeitan u koji kaže čovjeku ne vjeruj, uz nevjeruj, uznevjeruj, pa kada čovjek uznevjeruje, šeitan se odvoji od njega i kaže ja se odrećem tebe. Ti se mene više, ti se mene više natičeš. Ili kao što Allah dželle veala spomnje bitku između nevjednika i vjernika u suri, u suri Al-Anfal, pa spomnje riječi šejtana, kaže: "Vo idzajyana lahumu šejtanu a'maluhum i rekao: 'La ghaliba lakum el-juma minan nasu inni jarun lakum.'" Ikada je šejtan djela uljepšao. U to je Pa rekao: "Da vas niko neće pobijediti. Nemakt tih ljudi koji će vas Ja ću biti vaš zaštitnik. Pa kada se vidjela dvije skupine, ugledala jedna drugu, kada su nevjernici ugledali vjernike, onda se šeitan povukao i kaže ja sam čist od vas, ja se vas određem, ja vidim ono što vi ne vidite. Ja se vojim Allaha, doista Allah djel'a snažno, žestoko kažnjava. I mnogi drugi Kur'anski ajti u kojima Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava da šeitan nastoji čovjeka odvesti na stramputicu, nakon toga ga prepusti prepusti samome sebi. Zbog toga sve jedan vjernik, sve jedna vjernica moraju se podučiti tim šejtanskim djelovanjima, na koji način sve šejtan nastoji da ih odvodi sa pravog puta, šejtan u svom džinskom, šejtanskom izgledu i u ljudskom izgledu. Večeras govorimo nešto o tim šejtanskim djelovanjima na čovjeka. Ono što ćemo reći je veliki veliki sažetak. O ovom se moglo i može pričati mnogo. Govorimo nešto o uroku, o sihru, o džinskom napadu i o liječenju svega toga. Sve jedna tema zavrjeđuje da se o njoj priča zasebno. Ima se što pričati i trebalo bi se podučiti detaljno tim temama. Koje od vas su mogućnosti, neka potraži u knjigama ili dakle negdje na predavanjima. Imaju predavanja koja su detaljno održana na tu, na tu temu. Dakle, jedna od bolesti koja, je snala, koja snalazi vjernika... I vijednicu može snaći jeste urok. Urok počesto dolazi od ljudi zavidljivaca, onih koji zavide. Osnova dakle uroka jeste zavist. Osnova uroka jeste zavist. Ona osoba koja kada primijeti kod drugih osoba određene blagodati teško joj pada, to što drugi uživaju te blagodati ona ne uživa, Biva im zavidna, nakon toga to kola njihovom dušom, nakon toga nastoji da na bilo koji način da dotična druga strana izgubi te blagodati. Pa se pomaže u tome urokom. Pa se pomaže u tome, taj zavidljivac pomaže se, pomaže se urokom. I Allah subhanahu wa ta'ala spominje uroku u Kur'an i Kerimu, dakle što ukazuje na njegovu istinitost. Pak kaže Allah dželle ve aleh ve sure Al-Qalam u 21. Al ajetu: "Wa in yakadullezine kafarū layuzliqunaka biabṣārihim lammā samiʿūz-zikra wa yaqūlūna innahu la-majnūn." Iskoro da te nevjernici oborej svojim pogledima kada čuju Kur'an. O Muhammede kada čuješ tvih usta Kur'an, iskoro da te nevjernici oborej svojim pogledom i govore oni ludak. Oni ludak. Pa kaže Ibn Abbas radijallahu anhuma njegov učenik Mujahid rahimehullahu ta'ala i mnogi drugi mufessiri to jest oni žele da te ureknu svojim očima oni žele da te ureknu svojim očima da te obore obore svojim očima Ibn Kesir rahimehullahu ta'ala kaže ovaj ajet je dokaza urok da urok postoji da je urok istinit i ukazuje također ovaj ajet na jako dejstvo djelovanja uroka O čemu govori brojni hadisi, također Allahovu posanika alihi salatu wasalam. Pa bilježe je bu najm Khatib al-Baghdadi i mnogi drugi da je rekao Allahovu posanika alihi salatu wasalam urok uvodi čovjeka u kabor. Urok uvodi čovjeka u kabor. Urok čovjeka može odvesti do kabor, može dovesti jali, do smrti čovjekovi. Hadis hadisu je bu Dhera radi Allahu teran kaže Allahovu posanika alihi salatu wasalam urok se može toliko vezati za razum na čovjeka. Čovjeka koji je bio razum, koji je bio pri sebi, koji je bio pri pameti, Može se toliko vezati za njega, može obvladati njime da ga odvede na uzvišicu i onda se odvoji od njega Pa kaže se u komentaru ovoga hadisa, to je da se čovjek pod dejstvom uroka baci sa uzvišice Da umre Također u hadisu Đabira radijallahu talan Prenosi se da je rekao Allahov poslanik alihi salatu esam Najviše ljudi iz moga naroda nakon Allahove odredbe umire urokom najviše ljudi iz moga umeta iz moga naroda nakon Allahoj odredbe umire urokom u hadisu također Džabira radijallahu talan spominje se da je Allahu Allah u poslani uslam, rekao bin nakon što je vidio dječicu slabašnu, propalu upitao je šta je sa dječicom moga brata zbog čega su u takvom stanju jel imaju nekakvu potrebu siromašni nemate šta da jedete pa je rekla ne", već ih urok brzo pogađa Urokljivi su, stalno ih urok pogađa. Pa je rekao uči im rukju. Odbila je pa je rekao uči im rukju. Uči, uči protiv uroka. Odaiše radijallahu ta'ala anha prenosi se da je Allah u poslanika alihi salatu osallam naređivao da se uči rukja od, od uroka. U hadisu ibn Abbas radijallahu anhum stoji da je rekao Allah u poslanika alihi salatu osallam urok je istina. Urok je istina koja priziva propast. Urok je istina koja priziva propast. Dakle, bez imalo sumnje, urok postoji. Urok postoji. Urok je istinit. Kao što u brojnim hadisima čuli ste, u vjerodostljnim hadisima kaže Allah u poslaniku Alihi sallam, doista je urok istina. Doista je urok istina, to jest... Uh, Urok je istina i njegovo dejstvo je istinito, sigurno, sigurno pogađa. Kako kaže Hafiz ibn Hajar, budući da hadiz bilježi imam Bukhari, Hafiz ibn Hajar u svom komentaru kaže, riječi Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, urok je istina, ukazuju da oko ostavlja traga na čovjeka. A to obično biva od strane onoga zavidljivica koji biva zadivljen nečim kod drugoga, vidi kod drugoga nešto od blagodati, biva zadivljen time, teško mu pada i onda nastoji da i ta druga strana izgubi blagodati koje ne može i on da zadobije. Zatim znajmo da kao što se može ureći okom, može se ureći i detaljnim opisom osobe. Kao što neko može ureći drugoga svojim okom, zavidan mu je, pa ga ureknem svojim okom može isto tako detaljnim opisivanjem osobe, spominjanjem te osobe pred drugima detaljno, pa da je drugi ureknem. Zatim, znajmo da postoji urok ljudskim okom i urok džinskim okom. Dakle, mogu čovjeka ureći, mogu insana ureći ljudi, zavedljivci i mogu insana ureći i džini. Mogu insana ureći i džini, o čemu također govori vjerodostajni, vjerodostajni hadisi i Ayati Allahu Jalal Wala, pakaze Allah, Allah Subhanahu wa Subhanahu wa ta Taala usuri al-A'raf, innahu yaraukum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum. Do istava sheitan vidi i njegova svita, njegova vojska, njegovi sledbenici sa onog mjesta s kojeg vi njih ne vidite. On vas vidi, vi njih ne vidite. Stoju hadisu Da Allahu Allaho poslanika alihi salatu uslam rekao, zastor između džinskog pogleda i vašeg stidnog mjesta u nužniku jeste da kažete prije negoli uđete u nužnik bismillah. Zastor između džinskog pogleda, džinskih očiju i vašeg stidnog mjesta u nužniku jeste prije negoli uđete u nužnik da kažete da kažete bismillah. Od Ebu Sayyida al-Hudrija radijallahu talam se prenosi da se Allaho poslanika alaihi salatu wasalam uticao Allaho od džinskog pogleda, od ljudskog pogleda, zatim nakon što su objavljene zadnje sure, kul i kul -nas, koje se zovu još kao Al-Muavvidetajn, dakle sure s kojima se čovjek utječe, Allahu subhanahu wa ta'ala Nakon što su objavljene te sure Allahu poslanik alihi salatu sam Na takav način učeći njih Uticao se Allahu subhanahu wa ta'ala od džinskog i ljudskog, ljudskog pogleda Hadisu umu selene Rabi Allahu talaha ta Spomnije se da je Allahu poslanik alihi salatu sam Ona je bila njegova suplora Ušao kod nje pa je zatekao vidio sluškinju Njenu sluškinju koja joj je pomagala u kućnim poslovima Pa joj je primijetio crnilo na licu I zao pogled sluškinje. sluškinje. Pogledala ga je zlim pogledom pa je rekao učite joj rukju, doista joj je pogodio pogled. Učite joj rukju, doista joj je pogodio pogled. Pa kaže se u komentaru oga hvisa, pogodio je džinski pogled. Pogodio je oko, pogodilo je oko šeitana. I kažu učenjaci da džinsko oko bolje pogađa nego što pogađa metak, nego što pogađa koplja i slično. Kako se liječi urečeni, urečena osoba, kako se liječi? A znajmo da većina bolesti koje danas doživljavamo je ili od uroka, ili od cihra, ili od džinskog napada. Većina bolesti. I tjelesnih, i duševnih. I tjelesnih, i duševnih od uroka, od cihra i od džinskog napada, džinskog ukicaja. I to znaju i oni koji nalaze se u duševnim bolnicama. Svakako to je zbog toga. Allah najbolje zna zato što je naša vjera oslabila. Zato što kod ljudi nema vjere. Prije nije bilo duševnih bolnica kada se ljudi pridržavali vjere, kada su ljudi znali Allahovu knjigu, kada su učili Allahovu knjigu. Danas mnogi muslimani ne znaju da uče Allahovu knjigu uopće, pa je odlaze na određena mjesta gdje tamo neko uči i liječi. I taj tamo neko na takav način im direktno odvraća od Allahove knjige. Dotični bolesnici nikada se neće podučiti Allahove knjizi kada znaju da im neko tamo ima da prouči Allahove riječ. Prije nije bilo takvih. Kada je oslabila naša vjera, onda su i nastanile se ovakvi bolesti, bolesti kod nas. Dakle, kako da se liječi urečena osoba? Svakako, ukoliko je ukoliko je poznato ko je urekao, koja osoba je urekla dotičnu, onda se traži od nje da se ona okupa. Ako se ne zna ko je urekao dotičnu osobu, onda joj se uči ruke o čemu će biti na kraju govora. Dakle, ukoliko znamo, Bili smo prisutni kada je jedna osoba spomenula drugu ili je prošla pored te koja je bila urečena i spomenula nešto o njoj, onda se traži od te osobe za koju se pretpostavlja da ju je urekla, traži se da se okupe ili uzme abdest. Kako se prenosi u hadisu Ebu Umami ibn Sehla ibn Hunayfa da je Amir ibn Rebija prošao pored njegovog babe, pored Sehla ibn Hunayfa, koji se kupao sa otkrivenim gornjim dijelom tijela. Postavio je zastoh koji je prekrivao njegov donji dio tijela i vidio se njegov gornji dio tijela. Nije bio zastrt, njegov gornji dio tijela. Pa Amir ibn Arabija kada je prošao i ovaj vidio ga, kaže tako mi Allaha, do danas nisam vidio ljepše kože od njegove. Sehli ibn Hunayf, odma pa unesvist. Tako mi Allaha nisam vidio ljepše kože do danas. Sehli ibn Hunayf, odma pa unesvist. Pa su ga uzeli, njegovi prijatelji odmijeli ga u Allahov poslanika sam, i upitali ga, Allahov poslanice, možeš li mu kako pomoći? Da li bih htio da ga liječiš, seh ne glavu. Seh ne diže glavu, pa pita Allahov poslanika i sumnjate li u nekoga? Sumnjate li u pa sumnjamo Amira ibn Rabiju. Prošao je. Pored njega je rekao tako i tako, pa kaže, zovite ga. Kada je došao Amir ibn Rabija, Allaho poslanika alihi salatu sami ga ukorio rekavši, zašto da jedan od dva se ubija svoga brata? Zašto da jedan od dva se ubija svoga brata? Zašto nisi rekao maša Allah te bara Zašto nisi proučio svome bratu domu za bereket? Abdesti se sada radi njega. Okupaj se sada, sada radi njega. Pa nakon što se okupao Amir u velikoj posudi, okupao odnosno od prilike oprao one dijelove tijela koji se peru prilikom uzimanja abdesta, Dakle, opravo svoje lice, svoje ruke, svoje laktoje, svoja koljena, donji dio svojih nogu, odnosno stopala i svoje svoj tijelo ispod donjeg ogrtača i ta voda sva sakupljena, posuta je preko Sehla ibn Hunnif. Posuta je, dakle, od prema dole i Sehla ibn Hunnif je ustao. Dakle, posuta je po njemu voda i on je ustao, kaže njegov sin Ebu mama, kao da mu se ništa nije ni desilo. Ustao je i otišao sa svojim prijateljima. Pa imam Zuhri, Zuhri, Rahimahullahu teala vraćajući se na ovaj hadis kaže da ukoliko se pretpostavlja da je jedna osoba urekla drugu, ona se poziva, donese se pred njom velika posuda s vodom i nad tom posudom treba ona da se abdesti. Pa će prvo staviti svoje šake, svoje ruke u tu posudu s vodom, oprati ih, zatim isprati svoja usta uzimajući vodu iz te posude i vraćajući vodu u posudu. Ne negdje drugo prosipati, bez dakle ponovo ispljuvati iz usta, vratiti vodu u posudu. Zatim oprati svoje lice. Zatim staviti lijevu šaku i oprati svoju desnu ruku. Zatim staviti desnu šaku i njome zahvatiti vodu i oprati svoju lijevu ruku. Zatim desni, desni lakat, zatim lijevi lakat, zatim desno koljeno, zatim lijevo koljeno, zatim desno stopalo, zatim lijevo stopalo i... Na kraju će oprati tijelo ispod svog donjeg dijela odjeće, dakle ispod hvača i slično. Sva ta voda koja spada s njega prilikom pranja tih spomenutih dijelova tijela treba da se sakupi na tu posudu, odnosno treba da perete te dijelove nad posudom i onda, dakle, da ta voda se saspe ili prospe na onoga koji je, koji je urečen. A na takav način treba se okupa ili abdest i ona osoba koja je urekla drugu. Ukoliko ne znamo Koju je urekao, onda dakle pristupamo učenjem određenih Kur'anskih ajeta, dova, izi krova i sunnata Allahog poslanika alihi salatu i sr. Kako se zaštititi od uroka? Svakako je preventiva da je bolja od liječenja? Pa bismo trebali kod sebe imati tu preventivu, zaštitu stalno. Jer najviše ljude pogađa urok. Bio ljudski, bilo džinski. Bio džinski urok. Pa došlo je u sunnetu Allahovog poslanika ali i salavcam čega bi se trebalo pridržavati da se čovjek zaštitio toga. Ukoliko nakon toga ga Allah iskuša, pa opet dakle mu se urok ili sihr ili džimski napad, inšallahu teala, inšallahu teala, lakše će se izliječiti neko onaj koji se nije štitio. Nego onaj koji nije imao prisedi zaštite. Zato se od nas vjednika traži da ustrajavamo u ovim zaštitama da ih imamo pri sebi zasigurno onaj koji se bude pridržavao učenje Kur'ana pridržavao učenja jutarnjih, i večernjeg zikra i ostalih zikrova, ako ga Allah iskuša sihrom ako ga Allah iskuša urokom lakše će se izliječiti od one osobe koja nije pri sebi imala vjere koja pri sebi nije imala učenja Kur'ana učenja zikra pod koje se sihr ustalio godinama je pri njima teško će se takva osoba izliječiti doći ona koja je ustrajavala koje ustrajavalo učenje zikra i spomenutog je li lakše će se uz malu dozvolu izvlečti pa od te zaštite da bismo se zaštitili od uroka jeste svakako je li učenje Kur'ana kao što Allah subhanahu wa taala kaže u suri al-Israa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa e mi objavljujemo Kur'an ili od Kur'ana objavljujemo ono što je li kaže Allah dželle vala u suri fusilat kul huwa lil Ilijek, Kur'an je vjernicima oputa ilijek ovdje, hoću da kažem, da napomenim i sa deset crta da podvučem, misli se naučenje Kur'ana od strane vas, da vi učite Kur'an, ne da tamo negdje stavite i pustite da se uči Kur'an. To, ama baš ništa ne koristi. Koristi vam kao zaštita da vi učite Kur'an zaštita za vašu kuću, za vašu djecu da vi učite Kur'an, da vaša dječica uči Kur'an, da vi učite Kur'an u svojoj kući, u svojoj sobi to što ćete pustiti tamo nekakve naštampane, rukje i ostalo to, ama baš ni malo ne koristi jer je došlo u hadisi kuciju da je rekao Allah dželavala doista sam ja u svoga roba kada me spomene pomjerajući svoje usne ja sam sa svojim robom kada me spomene pomjerajući svoje usne učenje Kur'ana sa CD-a, sa, ne znam, računara ili, ili sa televizora, mnogo ne koristi. Čak islamski učinjaci to ubrajaju u ismijavanju sa Kur'anom. Ukoliko se pusti Kur'an, a ne posvećujemo se pažnja, pusti se Kur'an, mi znamo često auto da pustimo Kur'an, pričamo ili razmišljamo tamo negdje o desetom nečemu. Znači, u opcije ne slušamo ono što se uči od Allahove riječi. To islamski učenjaci ubrajaju ismijavanje sa Kur'ana. Onaj koji pusti učenje Kur'ana, a neko drugi uči Kur'an, treba da ga sluša i treba da razmišlja o onome što se uči. Može insan, može čovjek, muškarac, žena, da puste Kur'an sebi one sure koje znaju, poponavljaju, pa ili one sure koje žele da nauče, poslušaju, pa da priviknu svoje uho, da bi bilo lakše naučiti te je kuranske sure Doćim da se pušti onako da se osjeti neka kakav smiraj to je šertanski smiraj ništa drugo to čovjeka baš ni malo ne koristi to ama baš čovjeku ni malo ne koristi neka takva tamo probna rukja, ajde da se isprobam da pustim kuranske ajete koji su učetamo kod rukje to ama baš ni malo malo je ne koristi zato dakle učenje Kur'ana od strane samih nas ukoliko Ne znamo na pamet onda tražimo neka nas neko poduči koje Kur'anske ajete trebamo učiti. Trebali bismo da se podučimo Allahove riječi, Kur'an i Kerim, sramota. Doživimo 50, 60, 70 godina ne znamo učiti Allahovu knjigu. Arabsko pismo nema štampanih, nema pisanih slova. Nema velikih, nema malih slova. Fate se to sam harfova samo. I najveći dokaz da volimo Allaha subhanahu wa taala jeste učenje njegove knjige Kur'ana Kerima. Svim bez izuzetka kada bi neko od nas sada bio upitan da li voli Allaha subhanahu wa taala, svi jedan bi od nas rekao da, svakako volim Allaha subhanahu wa taala. Ali najveći pokazatelj da volimo Allaha subhanahu wa taala jeste koliko se družimo sa njegovom knjigom. Koliko se družimo sa Allahovom knjigom, koliko Allaha spominjemo njegovim riječima. Sve jedna od nas osoba Allahu pripada najvišešnji primjer voli kada se spomni po njegovim riječima Allah djelalala njom prita da ne znaši primjer najveći i najbolji znak da volimo Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da ga spominjemo njegovim riječima Kur'an i Kerimom, zato je Osman ibn Ahfan radijallahu ta'ala treći halifa rekao kada bi vaša srca bila čista ne bi se mogla zasititi Allahov govora pa je rekao Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala onaj ko tvrdi da voli Allaha subhanahu wa ta'ala naka se oproba sa njegovom knjigom Onaj koji tvrdi da voli Allaha, wa neka se oprava, neka se oprova sa njegovom knjigom. Zato trebali bismo se podučiti Allahove knjizi, da znamo učiti Allahovu knjigu. Ako već ne znamo, onda tražimo od nekoga da nam baremu transkripciji, iako se može često tu pogriješiti do, i proučiti neispravno, dovesti do neispravnog značenja, pogubnog značenja, ali je to čovjek koliko može da se prudi da baremu transkripciji uči te ajete koji su zaštita. Odlaziti drugima osobe da nam drugi osobe uče nije poželjno o čemu će biti govor na kraju zatim od zaštita kako da se zaštitimo u jeste da se pridržavamo jutarnjeg i večernjeg zikra jutarnji i večernji zikra postoje zikrovi koji se uče ujutro i naveče postoje određeni zikrovi koji se uče samo ujutro koji se uče samo naveče i trebali bismo se, nema ih mnogo, nema mnogo doba, trebali bismo se podučiti, podučiti, jeli, tome. Došlo je u hadisu uqbeta, radijelallahu talandamo, je rekao Allahu posanika alihi salatu u o uqbe, zar da te obavije s tim o najboljim surama koje su ikada učene, o najboljim surama koje su ikada učene, pa je rekao, to je sura kul audbra felak kul audbra binas, to su sura koje su najbolje učene i sa kojima se čovjek najbolje štiti i najbolje traži utočište kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim u hadisu Ebu Ajaša, prenosi se da je Allah, poslanik alihi salatu oslam rekao, ko kaže kada osvani la ilaha illa Allahu wahtahu la šerike lehu l-mulku wa l-hamdu wa hu ala količe in qadir, to će mu biti jednako kao da je oslobodio jednog groba od Ismailovih potomaka. Biće mu time obrisano 10 grijeha, podignice se za 10 stepeni, 10 deređa kod Allaha subhanahu wa ta'ala i to će mu biti zavaštita dok ne omrkne, ukoliko prooči jutro i ukoliko prooči na več dokne osvane. Od hadisa Osmana ibn Affana radijallahu ta'ala prenosi se da je Allahu ta'alani karihi salatu selam rekao koji god čovjek kaže ujutro svakog dana i navečer ujutro i navečer svakog dana Bismillahil ladhi la yadurru ma' ismihi shay'un fil ardi wala u ime Allaha, Onoga sa čim imenom ništa ne može nauditi ni na nebesima ni na zemlji. Ko kaže to ujutro i naveče ništa mu neće nauditi. Međutim, sve ove riječ, i kur'anske ajete treba učiti sa objeđenjem, ne formalno. Sa objeđenjem da srce prati ono što usta govora. Da ne bude srce na jednoj strani, a usta na drugoj strani. Sve što učimo od Kur'ana, sve što učimo od dikrova, od dova srce mora da bude prisutno. Poznat vam je hadisu u kojem se spominje da Allah ne prijma dovu iznemarnog srca. I srca koje je glasil. Ne obraća pjeli pažnju na ono što se uči. Dakle sve ovo bismillah koji ne može ništa na zemlji niti na nebu, ima Allah onoga sa čijim imenom ništa ni na nebu ni na zemlji ne može nauditi, ko to prouči ništa moleće se ni učiniti djeli od zla, ničemu se nauditi. Također došao ta je u hadisu Abu Hurere radijallahu ta'ala da jedan čovjek došao Allahovom poslaniku ali hisalatu islami rekao sinoć me je ujeo akrep Snoć zmija akrep pa je rekao Allahu poslaniku alejsallatu vasallam da si rekao na veče kada si omrkno a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqna bitawil da si rekao Allahu se utječem sa njegovim potpunim riječima od zla sve što je stvorio od zla svakog stvorenja ne nebite ujem I možemo naći u biografijama velikih učenjaka koji su ustrajavali učenje ovih, ovih zikrova, ovih dova, pa bi se desilo da jednu večer nisu proučili tu večer i naudito, bilo im je naudito. Učenjeno im je, učenjeno im je Dakle, učenje Korana, učenje jutarnjeg i večernjeg zikra, učenje zikra prije spavanja. Odnosno predspavanje. Poznat vam je hadis Ebu Hureyre, radijallahu talam, podruži hadis u kojem se spominje da je tri puta hvatao kradljivca. Allahu, pasanika, alihi salatu, Ebu Hureyru je bio zadužio da čuva zekat, da čuva sadaku, sve ono što se prikuplja u zekat. Pa je dolazio lopov tri večeri. Je Ebu Hureyre, radijallahu talam, svaku večer prvu, drugu i treću ga hvata. I ovaj se želi, kaže, miski, nemam šta da jedem, ja i moja porca pustim. Pa je Buhu rejeri, sažaljenja, pusti Prvu noć, drugu noć, treću noć, kada je uhvatio, kaže, ne puštam te, ojste, vodim izravno. Allahom posaniku, alihi salatu, a.s.w. Pa kaže, nemoj da me vodi živio. Ne vodi me, te nečemu što će ti zasigurno koristiti. Pa je rekao, nemoj nikada. Kada lekneš da ne pročiš ajtul kursi. Allahu, la ilaha illa huwa al-hayu al-qaljom. Dvije stotine, ajti suri al-Bakara ajatul kursi, poznat kao ajatul kursi. Kada god legneš, prouči ajatul kursi, pa ćeš imati od Allaha subhanahu wa ta'ala čuvara, hafiza, od Allaha subhanahu wa ta'ala imat ćeš čuvara i ništa ti neće niko naoditi dok ne osvaniš. Pa je Buhrera radijallahu sutra poranio, požurio Allahom poslaniku alihi sallam i obavijestio ga pa kaže istinu je rekao on mnogo laže, to je bio šeitan. Sadaqa ke lohu ke ljub. Istinu je rekao a on mnogo laže, to je bio šeitan. Dakle, Allah je poslanika alihi sallam je ovo dobrio, prihvatio, ko prouči najveće ajtun kursi imat će od Allaha subhanahu wa ta'ala čuvara i ništa mu se neće nauditi, nauditi dok, ne, dok ne osvani. Zatim, kako se zaštititi od uroka? Dakle, i ta osoba, mi kada vidimo brata, kada vidimo jeli, nešto kod njega, neke blagodati koje uživa, mi ne uživamo, ne smijemo biti zavidni. Ne mojmo nikada zaboraviti da je zavist, a? Osobina koja je izvela šeitana i blisa iz Đerneta. Zbog Zavist je prvi grih koji je učinjen na nebesima i prvi grih koji učinjen na zemlji. Zavist. Prvi grih koji je učinjen na nebesima, kada je šeitan rekao ena hejro mina, ja sam bolji od adama, mene su stvorio od, vatra i njega su stvorio od zemlje. I prvi, prvi grih koji je učinjen na zemlji, također je zavist između dvojice Ademovih sinova kad jedan kada je jedan pozavidio drugome na njegovoj ženkoj koji je trebao da odoženi. Zavist je najgora osudina kojom se čovjek može je li opisati. Zavist uništava dobra djela kao što vatra uništava drva i mnogo što dublje. Pošto dobro čuvamo, ne smijemo zaviditi drugima, već trebamo učiti dovo za bereket. Allahumma barik Allahu podari blageta onome onome što što je ima. Bez obzira, je li bio lijepog izgleda, imao i medka i slično. Kao što se spominje u suri, u suri Al-Kath, dvojici prijatelja, kada je jedan imao bašće lijepe, pa kada je ušao, zadivio se svojom bašćom, malo je rekao, zašto nisi? Kada se ušao, rekao, maša Allah, la kuva te ila bila. Bima ono Allah hoće i doista nijema snagi, osim, osim sa Allahom, subhanihom, subhanahu wa ta'ala. A došlo je u hadisu Amira ibn Rabije da je rekao Allah u poslanika san, kada neko od vas vidi nešto na sebi ili u svome imetku što ga zadivljuje neka mu uči, uči dovu za bereket u tome jer je doista urok istina. Može se čovjek ureknuti. Može i sebe i, ili svoj imetak i svoje dijete. Kada neko od vas vidi kod svoga brata na njemu ili u njegovom imetku nešto što ga zadivljuje neka mu uči dovu za bereket jer je urok istina. I svakako, ali ovo je u šarijatskoj državi. Osoba koja je poznata kao osoba koja uriči. Ne pogleda ni da ga ne urakne. Ne spomeni nikoga ovdje, se ne desi zlo tome. U Šarijetskoj državi takva osoba se zatvara, ne pušta se među ljude. Jer nanosi zlo ljudima, nanosi nepravdu ljudima, nasilje. Takva osoba se zatvara, dodjeljuje dodjelju se stan, kuća, sve što je potrebno, od hrane, i pića, sve što je potrebno dajuje se. Ali se takva osoba ne pušta među druge ljude, jer ih pogađa jer ih pogađa svojim okom. I na tome su složni islamski učivaci. Dakle, uruk je jedna od bolesti koja pogađa i zasigurno ostavlja traga od nas. Od strane ljudi, urokljivaca ili od strane od strane džina. Liječi se ili, ako dakle, znamo za onu osobu kada je urekla, njenim kupanjem i posipanjem te iste vode po urečenoj osobi ili učenjem, učenjem ruke. Što se tiče sihra, sihrije, sve ono što je lukavo ono čiji je razlog skriven, nepoznat. Pa kaže Lezhari rahimehullahu ta'ala, osnova sihra jeste preokretanje određene stvari. Preokretanje nije ni suštine ka nečemu potpuno drugom. Pa sihr baz ona koji pravi sihr osobi kojoj pravi dakle istinu preokreće u laž, laž preokreće u istinu, ono što vidi preokreće dakle u nešto nešto je li potpuno, potpuno drugo. El-Dzhuhari rahimehullahu ta'ala kaže sihr je aromija islono što nastaje na nejasan način. Ibn Kudame al-Makdisi rahimehullah taala kaže sihr biva puhaanjem kako sihrbazi prave sihr. Sihr biva puhaanjem u узлоје, puhaanjem u čvorove, izgovarajući određene riječi ili pisu, pišući te je iste određene riječi ili činjenjem određene stvari koja djeluje na tijelo opsihrnog ili na njegovo srce ili na njegov razum bez direktnog kontakta s njim. Mi direktno ovdodi ras opsihrenom osobom. A dakle, to to je to je sefr. Pa ima sehr koji obija čovjek. Ima sehr koji zbog kojeg sihr zbog čovjek obolijeva. Ima sehr zbog žene, zbog kojeg čovjek muškarac ne može da ima odnosa sa svojom suprugom. Ima sehr, koji razdvaja muža od žene. Ima sehr koji spaja muškarca sa ženom u vanbračnom ili vezi. Pa onaj koji pručava Kur'an, vjerodostojan sunat, Allaho, posanika, alihi, salatu, osv. može uvidjeti da većina sihra i vrsta sihra vraća se na sljedećih devet vrsta. I svaka od tih vrsta ima određeni simptome. I kada se čovjek upozna sa tim vrstama i tim simptomima, onda može da od prilike vidi imali nešto kod njega od spomenutog. Pa dakle, tih devet vrsta jeste sihr razdvajanja, sihr ljubavi, sihr priviđanja, sihr ludila, sihr potišljenosti, uvlačenja u sebe, povlačenja, ljenosti, neaktivnosti i sl. sihr vesvesa, došaptavanja, sihr bolesti, sihr krvarenja, izljeva krviću što se dešava kod žena, kod se stara, ono što se zove istihaza. To dakle dolazi od od, od to dolazi od Đina, je li sihr baza i sihr za postavljanje ženinkve braka. Udobno sve vrste sihra vraćaju se na ovih na ovih devet. Dakle sihr razdvajanja muža od žene, sina od majke, braće, poslovnih partnera, to sihr baza znamo do urađiti. Sihr ljubavi je spajanja, sihr privizanja, sihr ludila, sihr usamljenosti, potištenosti, povlačenja u sebe, sihr došaptavanja, sihr bolesti sihr krvarenja kod žena i sihr za postavljanja braka. Za ovo postoje dokazi i u ovome također govori Kur'an i sunnet i također postoje pokazatelji. Bojim se da ću udužiti ako počnem to spominjati. Jeli? Uglavnom i sihr je također istina. Po bilježi se u vjerodostom hadisu kod imama Buhari oko čega, dakle nema spora da je sihr napravljan i Allahom poslaniku alihi salatu waslam. Da je trajao oko šest mjeseci Pominje se hadisu, jer u dostanom hadisu da je Allah poslanika alaihi sallam dugo, dugo, dugo dovio svome gospodara, Allah subhanahu wa ta'ala da mu ukaže na problem koji mu se dešava, nešto mu se priviđalo, Uh, smatrao je da nešto radi što uopšte nije radio smatrao je da ima odmah sa svojim suprugama što nije imao priviđalo mu se, to je trajalo šest mjeseci pa nakon toga Allah subhanahu wa ta'la poslao mu je dva meleka u snu jedan je sijeo pored njegove glave vidio je sebe u snu kako leži pa jedan čovjek melek u liku, čovjeka sjeda pored njegove glave drugi pored nogu i razgovaraju i pitaju šta je ovom čovjeku pa kaže ima sir i je napravio pa spominje se čovjek lebit ibn al-Asam koji mu je napravio sihr. Gdje mu je napravio? Ostavio ju taj, taj buna, Na što mu je napravio? Napravio mu na češalj i dlake od kose na kosu. Pa je Allaho poslanika alihi sallam otišao i našao taj sihr i jeli, na takav način prestao mu je sihr. Prestalo je dejstvo sihra. Dakle, sihr je također istina. I nemojmo se plaho zamajavati da nije. Ima, dakle, sihra. Najveći broj bolesti dešava se od toga. Jedne prilike kod nas u Tuzli, kao što je poznato, jeli? Bila je kreka, sad je izmještena na drugo mjesto, kreka, dušeljna bolnica u Tuzli. Pa su posjetile je fendije, bolesnike. Tok su hodali kroz kreku, jedan od njih uhvatio je za rukavi i rekao, vi dobro znate što je nama. Vi dobro znate od čega smo mi bolesni. Mi nismo ljudi. Vi dobro znate što je s nama pa ako želite sihr razdvajen mu se spominje u suri albekare 102. ajet je koji kaže se ajet je li o sihru potom stoje i vetalemuna minhumama ma yufarrikuna bihi baina almar'i wa zawji i podučavali su se ljudi od dvojice kako na koji način da rastave muža od žene Također, poznat je hadis da šejtan postavlja svoj prijesto na vodi i sa tog mjesta šali svoje sledbenike, svoju konjicu, da pravi fesat nered po zemlji. Pa onda se vraćaju i dolaze, pa jedan kaže, ja sam napravio tu i tu smutu, kaže nisi ništa uradio. Pa dođe drugi, pa kaže ja sam uradio tu i to, nisi ništa uradio, sve ne dođe zadnji, kaže ja se ni sam odvajao od čovjeka, da da nisam od njegove žene. Kaže: "Entent, ti si ti, ti si uradio dobro." pa da približiš sebi i postavi ga postavi ga pored sebe. Dakle, sihr razdvajanja između sina i majke, između braće, između poslovnih partnera, ali ne između između muškarca, muškarca i žene. Pa dakle neki od znakova pokazatelja, da kratko. Dakle, nagla iznenadna promjena stanja među supružnicima, od ljubavi ka mržnji od jedan put, dakle, čovjek, muškarac je volio svoju suprugu, muž je volio svoju suprugu, od jedan put, prestaje da je volio. Mrzi je, dakle, i mnogo se žale jedno, jedno na drugo. Uveličavanja razloga među njima, makar to bile sitnice, uveličavaju pravi problem od toga. Izmjena muževog izgleda u očima žene i ženvog izgleda u očima, očima muža. Jel? Onaj koji je opsihren, kojom je napravljen sihr, bračni drug, dakle, prezire svako djelo, svaki postupak, svaku riječ, njegovog bračnog druga. Kako se liči? Ako se zna gdje je sihr, ako se sazna gdje je sihr, sihr se uništava i na takav način se liči od sihra. Ako se ne zna gdje je postavljen sihr, gdje je zakopan, negdje u kući ili negdje u aule, u zemljištu, negdje, negdje bačeno na smeće ili ostalo, onda se otklanja sihr učenjem rukije, učeći kur'anske ajete, zikrove i doje. Zatim sihr ljubavi. Spajanje. jer je došao hadis Abdullah ibn Masuda radijallahu ta'ala da je rekao Allahu poksan kaleh salat sam 200 rukija a moleti zapisi i tile shirq pa ovde pod tile mislim se dakle na taj sihr koji ispaja dvoja ne znam ženanjeli određenog muškarca nikako ne može na normalan način da dođe do njega pa dakle poseže za sihrom da bi stupila u vezu s njim Ima i žena koje se boje da im se muž ne oženi drugom ženom, što še li je dozvolio. Pa činim sihr, jeli su omen mužu da zamrzi sve ostale žene, pa se zna desiti da zamrzi nju. Onda desi se da dođi do, do razvoda braka. Pokazatelj ovog sihra jeste obuzimanje strasnom ljubavlju, pretjeranom ljubavlju, nestrpljenja na toj ljubavi, prevelika žudnja za spolnim odnosom i prevelika žudnja za vidjenjem te dotične, dotične osobe od, sa čije strane je napravljen sihr. Sihr priviđanja o čemu govore kazivanje o Musau alihisalatami sihr bazima na mnogim mjestima u Kur'anu Kerimu kada su sihrbazio pitali Musa ko će prvi baciti da li ti ili mi pa je rekao bacite vi pa kada su bacili svoje uzlove svoje štapove svoje konopce oni su se pretvorili pretvorili u zmije pretvorili odnosno ljudima koji su gledali za strane koji su prisustvovali tom događaju učinilo se brdo zmija od tih štapova tih Li, konopaca. Dakle, sihr priviđanja. O tome, dakle, govori Kur'an. Neki od pokazatelja, dakle, stvarno se mijenjaju, pa onaj ko je opsihran može da čovjeka visokog rasta vidi malim, li, i obratno vidi nešto što je postojano, što miruje, vidi kako se kriječe. Priviđamo se da se to kriječe, da se pomjera. Jel'i? I kako se poništava ovaj sihr, poništava se ovaj sihr najlakše. Dakle, sihr priviđenja poništava se najlakše učenjem ajto kursije, učenjem ezana, učenjem propisanog zikrova i dova, učenjem bismile, bismile dakle, bismila ar-rahim, učenjem ezana i slično. I trebalo bi, trebalo bi da čovjek bude stalno, stalno pod abdestom. Sihr ludila sihr ludima, dakle da čovjek se izbezuni da čovjek poludi i spominje se u hadisu Haridji i Salta od njegovog Amidja da je Allahov poslanika, da je došao Allahov poslaniku Alihe i Salusa i primio Islam, zatim se je vratio svome narodu vraćajući se do svoga naroda, prošao je pored drugog naroda čiji je jedan je u jednom rivađu spomnje vođa jeli, uglavnom jedan od njihovih jeli, sugrađana bio svezano lance poludio, nisu ga mogli nikako obuzdati do na taj način Pa su ga upitali, čuli smo za vašeg prijatelja koji, koji je došao sa novom vješću, kojome dolazi objava, pa imali li nešto kod tog vašeg prijatelja za ovog našeg? Da li znaš nešto što bi mu moglo koristiti? Pa mu je proučio Fatihom. Pa mu je proučio Al-Fatiha. Alhamdulillahi, Rabbilalemin. Do kraja je ovaj dakle, Allah ga je izličio tim ličima, pa se vratio... Amiđa od Harđe Ibn Saluta vratio se Allahovom poslaniku Ali Hisaluz za nju spomenuo taj događaj i spomenuo da su mu dali određenu naknadu. Jeli, dali su mu stotinu ovaca, pa je poslan... pitao Allahovog poslanika Ali sam su smijeli to uzeti pa je rekao smiješ uzeti. Jeli, smiješ uzeti jer si ispravno postupio, ispravno si proučio, to je ispravno što se uči dakle, od Kur'ana, a teško li se onima koji uzima imu naknadu za neispravno učenje, za gatanje, za pravljenje sihra. Slično. Od pokazatelja sihra ludila, neki, rastrešenost, veliko zaboravljanje, čovjek ne može je li, da se sjeti, nerazumljiv govor, nemogućnost dužeg boravka na jednom mjestu, neustrajnost, ne može da ustrajene u jednom poslu, što god započne, ostavi, što god započne, ostavi. Nevođenje računa u svome spoljašnjem izgledu, je li, zapostavlja se i slično. Zatim sihr usamljenosti, potištenosti, nemođenosti, slabosti, ljenosti, neaktivnosti i slično, voli da se osamljuje, voli samoću, potpuno se dakle izdvaja od drugih ljudi i preziri sastejanje s njima, stalno šuti, rastrešen je također potišten, zatim sihr došaptavanja od pokazatelja strašni snovi, usno vidi kako ga neko doziva, najavi, kada nije, dakle kada ne spava, najavi, čuje nekakve glasove, kao da ga neko doziva, okrene se niko, niko ga ne doziva. Malo malo krene, opet čuje nekoga doziva, je li? a nema nikoga vidljivo. Velike ve sve se nedomice, ne znamo, abdesti se po sahat dva, tri, kupa se po pješi sati, klanja, možda je smiješno, ali neko već u, toz, u tozli, a, srijeda, čovjek kaže tri sahata klanja mjacio. Deset puta se abdestio. Na izlazim iz kupatla kad se kupao. Zna me proći namanski vakac kruv, ja se ne mogu ovdje sti. To je sve se do šeptavanja, velike su umlje u svoje prijatelje, u snu vidi kako pada s velikih visina, u snu vidi kako ga progone, progone životnje. Sihr bolesti, stalni bol u jednom dijelova tijela, grčenje, skupljanje, smežuranje ili kože, paraliza pojedinih dijelova tijela ili potpunog, potpunog tijela. Ovo se može desiti dakle, i normalno da čovjek oboli od toga, Jeli? Međutim, kada mu se uči ruke, a ukoliko ti dijelovi tijela u kojima osjeća bol počnu da se tresuju, da se pomjeraju, osjeti trepere i slično, da je dakle razlog te bolesti sihr. sihr. I sihr krvarenja, ono što je poznato kao istihaza kod žena, kod se stara. Nakon menstruacije, ne znam, krv nastavlja da teče, ili mimo menstruacije pojavi se krv koja nema izgled, nema boju, nema miris, jel krvi menstruacije dakle ono što je poznato kod pravnika isti haza to je dakle također djelovanje sihra ili djelovanje džina uzrokovano je ili tim razlogom. Kako kaže Ibn Lethir, istihaza je kada krv nastavlja izlaziti kod žene nakon prolazka običajnog vremena hajza, a došlo je u brojnim hagljisima kada su došle ashabike i požalili sa Allahom poslaniku alihi salacom na isticanje krvi i pitale da li da klanjaju u takvom stanju ili ne, kako da se zaštite od toga, pa kada su pojasnili kako, koliko im izlazi ta krv, kakve je boje, pa je rekao nije to hajid, nije to menstruacija, već to istihaza na koju je pod stakonu šeitan. Na koji je postaknuo šeitan? I sihr za postavljanje braka. Jel, glavobolja s vremena na vrijeme koja ne prolazi ni nakon uzimanja lijekova. Viđenje prosca, ne znam, dolaze mnogi, ali nikako da se ona uda. Kako god koji dođe, joj neštima. Ružan, najvaljom uglavnom, dakle, dolazi joj u liku koji, koji, on ne voli, koji, koji ona ne voli, a dakle, nije, nije takav rastrešenost u mislima, nemiran san i duži bol u stomaku ili pred kraj kičme, u dunjem dijelu kičme. Dakle, svi nešto kratko skroz. Pratite predavanja, imaju duga predavanja o tome. I također, ono, treće što se zna desiti čovjeku jesteš džinski napad, džinski oticaj, džinski dodir. Kao što Allah Subhanavatala spominje ga, indirektno spominje ga u suri El Bekare Pa, kada govori je li o kamati, Taž Allah subhanahu wa ta'ala alladine yakuluna riba la yaqumun illa kama yaqumul ladhi Onaj koji konzumira kamatu na sudnjem danu neće se dići osim kao onaj koga je šaitan izbezumio svojim dodirom. Onaj koji je konzumirao kamatu na dunjalu, nije se okàn, nakon upozorenja, nakon što je saznao, ve to veliki grijeh, uproštavajuci griji, nastavlja i dalje konzumirati kamatu baviti se kamatom. Sutra, kada bude proživljen na sudnjem danu, kada bude proživljen iz svoga kabura, ustaća lud, izbezumljen. Kao što biva čovjek izbezumljen kada šeitan, kada džin uđe, uđe u njega. I brojni su također hadisi Allahov poslanika Alihi sallam, u kojima se spomnie da džin, da šeitan može uđi u čovjeka. A to ibn-e bi To je bio je sa Ibn Abbasom, to je bio njegov učenik, pa Ibn Abbas, radi er Allah Hanhoma rekao, hoćeš li da ti pokažem na ženu, koja je od stanovnika dženeta. Hoćeš li da vidi ženu, koja je od stanovnika dženeta, pa je pokažo na crnkiňu, ženu crnkiňu i spomenuo njen slučaj sa Allohim poslanikom Ali Hissalusom. Došla i požalila sa Allohom poslaniku Ali Hissalusom, da ima padavicu. Padavica je od džina. Epilepsija je od džina je od cihra požalila se da ima padavicu, pa je rekao Allahov poslanika alihi salatu sam ako želiš, ja ću dobiti Allahu da te izliči od toga, a ako hoćeš, saburaj na tome strpi se, pa, će, pa ti je džennet obavezan pa je rekao Allahov poslanike onda strpiti na ovoj bolesti ali kada padnem, otkrije se moje tijelo, pa dobi Allahu subhanahu wa ta'ala da me zaštiti toga, kada padnem, ako padnem saburaću na tome, ali da se ne otkrije dalje Moje tema, pa je doveo Allah, poslani ka, sam, Allahu poslanika alejhi sallallahu dželle veala, pa kada padalo ne bi se ukazivalo njenom njenom stidnom mjesto Također od Osmana ibn Devel Asa radijallahu ta'ala, nakon što ga Allahu poslanika alejhi sallallahu postavio za namjestnika u Taifu, kroz izjemstan period došao u Medinu. Kada ga je video Allahu poslanika alejhi sallallahu kaže ibn Devel As, kteburet, što će stići ovdje, pa kaže Allahov poslanici od kako si me postavio za namjestnika u Tajfu nešto mi dolazi o namazu. Ne mogu nikako da se skoncentrišim, ne znam koliko ih sad uklanjam, što sam uklanjam? Pa je rekao, priđi, to je od šeitana. Pa je rekao, priđi, jeli primaknuo ugaje, Allaho poslanika alihi sallam osmana, primaknuo i sebi da svojih konjina. Zatim mu je, jeli stavio ruku i rekao, uhruč aduvallah, izađe Allahov neprijatelju. Rekao je to tri puta, nakon čega je, jeli, izašao džin iz njega i popravilo se stanje osmana, nikada mu više nije, jeli, dešavalo se spominuto. Abdullah ibn Ahmed ibn Hanbed, dakle sin imama Ahmeda rekao je o babo pojedini ljudi misli da džinn ne može ući u čovjeka. Da džinn, žajtan, ne može ući u čovjeka pa kaže Ahmed ibn Hanbeda rahimahullahu ta'ala lažu sine. Lažu sine, to šajtan govori njihovim jezikom. To šajtan govori njihovim jezikom u stvari, dakle on je, on je u njima. Dakle, također džinski dodir iz Kur'ana, iz hadisa i govora u Leme vidimo da postoji, da džinn može ući u čovjeka. Neki od razloga zašto džin ulazi u čovjeka. Jeli? Zaljubljenost džina. Kao što je pa Dunjanku ljudi i muškarci žene i tako džini imaju muški i ženski. Zaljubljenost džina u ženu i zaljubljenost džinnice jeli, u muškarca. Da džin bude zaljubljen u ženu pa uđe i ne dozvoljava da se ona uda iza koga je Bog. Koga dođe da je prosi, on njoj njega prikazuje u ružnom izgledu. Ne može nikako. Malte ne dođe do prosvjedbe i isprosije razvodne prosvjedbe. Dakle, ili obratno da džinica bude zaljubljena u moškarca. Dakle, to je jedan razlog. Zatim, ezijećenje, uznemiravanje džina. Činjenje nasilja džinima od strane ljudi, od strane nas. Pa, ne znamo, Na znam se desti, ne znam kako u gradu, ali na selima toga ima mnogo. Prosi pa se voda. Topla voda, ručna voda, neka kakva druga voda nije bitno, prosi pa se, ne kaže se bismillah. Pa vrlo lahko može se time politišaj i tako baca se nešto, ne kaže se bismillah, da se upozori, kad se spomine Allaho, ina šejtanin bježe. Moguće da se je nagazi, stane, je uznemiri na takav način džin padinom da uozi, ulazi, ulazi je u njega. I činjenje nasilja od strane džina čovjeku koristi priliku pa ulazi u čovjeka. A ta prilika je preveliki strah da se čovjek preplaši. Uplaši mnogo. Koristi priliku tada džin da uđe, uđe u njega. Velika sržba da čovjek bude srdit, da se naljuti. To je su prilike kada džin ulazi u čovjeka. Sržba, strah, odavanje strastima, gaflet, nemar prema Allahu subhanu wa ta'ala, Allahu i riječi Kur'anu zikru koliko čovjek daleko od Kur'ana, daleko od zikra, spominjanja Allah subhanutala, to su prilike kada džini volo lahko ulaze, ulaze u čovjeka. Simptomi koji ukazuju na prisutnost džina u čovjeku, simptomi koji se javljaju u i koji se javljaju, jel, najavi od tih u snu, lahak san, ne može nikako tvrdo da zaspi, vrdo se budi, ne može duboko zaspati, dakle nemir, često buđeni, strašni sovi, u snovima vidi kako ga neko proganja, traži izlaz, ali bezuspješno ne može, Sanjanje životinja u snu, mački, pasa, zmija, griženje zubima u snu, da čovjek spava i grize ili drobi ili zube dok spava, glasno smijanje, plač, vika u snu, da ustane u snu i do hoda, da vidi u snu kako padao se velikih visina, da vidi sebe u mezaru, da vidi sebe na smetljištu, da vidi sebe jeli, na nekakvim jeli, putevima zabačenim, da vidi u snu ljude čudnih izgleda, koji su previsoki ili jeli, mali, niski, da vidi u snu nekakve prikaze, priviđenja, duhove sadlasti i sl. To su dakle otprilike simptomi koji ukazuju na prisustvo komšije u čovjeku, na prisustvo džina u čovjeku. Simptomi koji se javljaju na javi, stalna glavobolja, ukoliko nije provzrukovana ničim drugim, stalna glavobolja, tje skoba pri spominjanju Allaha, ili komu činja korana teško, ne može ajte da sastavi da proči. Ne može da izgovori Allahu imer. Prouči se ezan, pada u nesvijest. Ili slično. Tieskoba, kada se uči, tieskoba u prsima kada se uči Allahova riječ i kada se zikri, spominje Allah subhanahu wa ta ta'ala. Rastrešenost u mislima, umor, ljenost, padavica, osjećanje bola u pojedinim dijelovima tijela, liječnici ne nalaze ništa. A on se želi na bolove u tim dijelovima tijela. A liječnik nikako, doktor nikako ne može da nađe da nisak. Jeli, lijeka i ne možemo nikako da ustane i tu bolest. Neki od savjeta kako se zaštititi od džinskog napada, džinskog dodira, džinskog oticaja. Dakle, moramo se čuvati i učiti Kur'an, učiti zikrove, narošto jutarnji i večernji zikr. Ukoliko nešto spuštamo, nešto bacamo, obalazno da to, jeli spuštamo, bacamo se, spomenemo Allahovog imena, bismillah, Kada prosipamo vodu, je negdje na zemlju, da kažemo bismillah. Kada ulazimo u mračnu prostoriju popalimo palimo svjetlo, da kažemo bismillah. Da spomenimo Allaha Jalla Vana. Da ne uznemiravamo životinje, ni psa, ni mačku. To dakle može biti razlog jer zna nekada biti u psu jeli, džin. U mački zna biti džin, kada ih ne uznemiravamo. S jedne strane, a sa druge strane, zabranjeno nam je zijećenje uznemiravanje svakoga. Jel? Zabranju nam je uznemiravanje kako ljudi isto tako i životinja. Poznati su nam drujni hadisi u kojima se spominje da jedan od hadisa, da je žena ušla ili ući će u džehemjanu vatru zbog toga što je zjetila mačku. Zbog toga što je zjetila mačku. Na drugoj strani hadise spominje da je Allah subhanahu wa ta'ala iz prethodnih naroda ženi iz Benu Israila ženi bludnici koja se bavila bludom oprostio taj grijeh zato što je napojila jednog psa prolazila pored bunara vidjela kako pas isplažena jezika kruži oko bunara shvatila je da je že jedan, pa se spustila na dno bunara sišla, spustila se na dno bunara skinula svoju cipelu u nju nasula vode stavila cipelu u usta ispjela se na vrh bunara izašla i napojila psa i nastavila svoj podalj pa je Allah uprostio taj griji i zbog toga ne smijemo dakle se i življavati nad životinjama zatim Ne bismo trebali spavati noć. Mladići nek se zve lipo, ne spavaju noć u sanje. Ne bismo trebali spavati noć u sanje. Sam čovjek je treba da spava. Ukoliko spava noću prisiljeni da spava, onda obavezno da prouči zikr pred spavanjem. Zikr pred spavanjem. Kaže... I od Ibna Omera radij Allaho se prenosi da je Allaho poslani karih i sallam zabranio samljivanje, da čovjek spava sam i da putuje i da putuje sam. Kao što je poznati da znate što je u noći, također nikada ne biste putovali sami, da znate što se nalazi u noći. Pa također ne bismo trebali putovati sami. Ukoliko vaselimo, možda to ni nema ovdje u gradu, pojavi se zmija, uđe zmija u kuću, ne smije se ubijati već traži od njej tri dana. Kako kaže Imam Malik, podsjeća se na Allaha i na sudnji dan. Kada će svi, sva stvarenja biti proživljena pred Allahom, podsjeća se na Allaha i na sudnji dan, na zabranjenost uznemiravanja. Tri dana. Ako ne izađe za ta tri dana, onda se ubija. Onda će ubija. Ja lahko u njima može biti džin šeitan. Možete se vratiti na muvatu od imama Malika. Tamo se, dakle, spominje mladić, otišao je na bojište, zavrima Allahovog poslanika, ali i Otišao u bitku A skoro se bio ženio, A. skoro se bio ženio pa je zatražio da, ali da ga malo pusti kući. Ženio lijepu ženu. Pa ga pustio, Allahov poslanika alihi ali sallacom. Kada je došao, znate ženu na vratima, žena izašla. Kaže šta ćeš ti na vratima da te drugi vide u tom smislu? Pa kaže nećeš me koriti kada uđeš i vidiš ko se nalazi u kući, ko se nalazi u sobi. On bio ljubomor. Šta ćeš ti na vratima da te drugi ljudi vide, ti si udala za mene, nisi udala za nekoga drugog. Tu je put treba da vidim samo ja, nikog drugog. Pa kaže nećeš me koriti kada uđeš i vidiš ko se nozi. Pa kada je ušao, zatekao je na sred sobi veliku zmiju, skupčanu, je u klupku. I sa sobom je imao koplja, iz bojne išao, sa sobom je imao koplje, bacio i ubio zmiju, kako je ubio zmiju tako i on pa umrtao tako je on pa umrtao pa je kasnije obaviošten poslanika Ali Hissalo sam o tome i rekao je da je vjerovatno o tome bio ženi zato dakle koliko se pojave zmije u kućama ne bi trebalo ih ubijati već tražiti tri dana jutrom i večeri da izađu kako kaže imam malik da se kaže podsjećam te na Allaha i na sudni dan ne pokazuj nam se i nemoj nas uznemiravati izađi, otiđi od nas ne bi smo trebali hodati sami noću praznim napuštenim mjestima, predjelima, gdje nema ljudskih ili stanovnika, gdje nema ljudi. Kada nešto bacamo, rekao sam da bacimo sa Allaho imenom Bismillah. Prije nego li uđemo kupatilo, nužnik, da kažemo Bismillah. Kada izađemo, da kažemo gufranak. Da se pridržavamo zikrova, narošto pred spavanje. Narošto ajto u kursi i također sve ovo, koliko smo u mogućnosti, narošto na kada liježemo da svojoj djeci učimo ove dove, ove zikrove. Da učimo ajtul kursi, jeli zadnja dva ajta iz sure El Bekare, jeli da učimo i svojoj djeci. Jer je djete dio nas, naše djete, naš sin, naša kćerka, oni su dio nas. Kao što učimo sebi te ajte, te zikrove, te dove, trebali bismo i svojoj, svojoj djeci. Dakle, uruk, sihr, dinski dodir. Sve postoji. Sve je istina. Allahom, dozvolom, Svima nama može da se desi i treba čovjek koliko je u mogućnosti da se zaštiti od toga. Najbolje će se zaštititi učenjem Korana, učenjem propisanih jezikrova i dova. što je god moguće više da ustrajava, također da ustrajava da je pod abdestom, što je god moguće više, što je god moguće češće da je da je pod abdestom. Onaj koji se bude predržavao od toga, ukoliko je obori od uroka, od sihra, od džinskog dodira, uz Allahovu dozvolu lakše biti izličen. Zatim znajmo dobro da sve ono što nam se događa i od uroka i od cihra i od žinskog dodira i druge bolesti dešava nam se, sve ono čime nas Allah iskušava dešava nam se zbog naših grija ili zbog naših grija ili zbog toga što Allah želi da provjeri našu vjeru želi da nas ispita Pa mnogi koji odlaze takozvanim iscijeliteljima koji uče čak i šerijatsku rukju, ti koji uče šerijatsku rukju pozabave se posljedicama, ako me možete pratiti. Pozabave se da taj urok odagnaju od njega, da taj sihr, da ga izliče od sihra, da ga izliče i iz žina, da istjeraju džina, a ne bave se razlogom. Sve dok postoji razlog, postoja će i urok, i sihr i džin u njemu. Ako ga istjera džina, iz njega, izađe džin, izađe šetan iz njega, ne bude li riješio razlog, džin će se ponovo vratiti. Zato oni, ako ima nekoga da uči rukju, od vas treba prvo čovjeka posavjetovati da se drži namaza. da se drži vjeru, da se drži Hidžaba, da se drži dobrog duštva, da se drži Kur'ana, da se drži zikrova. A izlijeci čovjeka iz sihra, od sihra izlijeci čovjeka od džina To nije, dakle, samo cilj. Opet će se vratiti i brojni su primjeri. Onaj koji je, jel, ima dodjera s tim, poznati su mu brojni primjeri. Čovjek bude ujutro izličen, na večer mu se vrati i još gore bude. Zato treba poraditi na razlog. Pa ako je razlog tog iskušenja, uroka, sihra ili ulaska džina u nas, naš grijeh, onda pozabavimo se istikvarom, pozabavimo se teubom, da se klonimo toga grijeha. Zatražimo oprosta kod Allaha subhanahu wa ta'la za taj grih i nikada mu se više ne vraćamo. Ako želimo da živimo u rahatluku i smeraju onaj koji hoće da ide od jednog doktora do drugog da daje pare i pare da na kraju psihički obolje skroz Oni koji se bave rukjom kažu najveći broj slučajeva, dakle, raka je raka, jesu džini. Jesu sihar. Svi sam razgovarao sa jednim koji se bave time bave se učenjem rukje, rukje Kažu, Kaže mi, 40 sihra sam nala, našao oko čovjeka. Na 40 mjesta rak mu se pojavio i na svakom mjestu je bio naprljen sihar. Gotovo. Metastazov čovjek je umro. Zasalio. Zato dakle, treba čovjek što je moguće više da se pridržava zaštite. Ako veći i oboli od nečega spomenutog, onda ili da na propisan način se liječi, ali prije svega da povede računa o razlogu šta je to moglo da bude povod, razlog, uzrok da oboli, da oboli od toga. Pa dakle, liječenje uroka sihra i džinskog dodira ima tri faze. Prva faza, dakle, kada dođemo da učimo nekome rukju ili dođe jeli, tom dotičnom koji uči rukju taj bi trebao prvo takle je prva faza taj bi trebao da pripremi pogodnost atmosferu za liječenje takle koliko dolaze njemu kući iako to iako to nimalo nije preporučeno molio bih vas da shvatite ovo ozbiljno ove bolesti da shvatite da kada obolite, kada obolimo svi, da mi najbolje poznajemo svoju bolest i najbolje poznajemo koliko nam je teško. I da ćemo mi najbolje nastojati da se izličimo. Tamo neko drugi, mako on bio. Njemu nije toliko stalo koliko je nama da se izličimo. Zato, kod naših prethodnika, od ashaba pa na ovam, nije bilo poznato da je neko liječio bolesne učenje Kur'ana. Bilo nekom je pravo ili krivo. Nije bilo poznato tamo ima čovjek otvorio ordinaciju gdje uči Rukju. Idite njemu. To nije bilo poznato kod Azhaba. Već kada bi im neko došao. Kada bi im neko došao, oni bi govorili uči sam sebi rukiju. Kako bi liježi Ibnu ja bi še idio u svojemu sannefu, od sada Ibnu ja bih da mu je došao čovjek i rekao uči mi Rukju, obolio sam, kaže, eđalteni nebija. Zar ne smatraš jerovjesnikom, uči sam sebi rukju. Uči sam sebi rukiju. Oni, ashabi, bi učili rukju, učili bi ajete, sami sebi, kada bi se desilo nešto njihovim životinjama. Ukoliko čuli ste malo prije primjer, Haridž je bnebisalta od njegovog amiđe da je prošao pored ljudi čiji je jedan sugrađen bio svezan u lanci. Oni su bili nevijednici. Kada učenje Kur'ana ostavlja traga na nevjernike, kada učenje Kur'ana ostavlja traga na životinje kako stoji kod imama Taberija, kod Ibn Abd al-Bara u temhidu, da su učenici bili kod Ibn Mas'uda učili Kur'an pred Ibn Mas'udom kao što mi poznato, Abdullah Ibn Mas'ud je najbolji poznavac Allahove knjige, najbolji je poznavao Allahovu knjigu i Allahov poslanika rehi salatu wasalam je rekao ko želi, jeli, da Uči Kur'an onako kako je objavljeno, neka ga uči od Ibn Umi Abda. Neka ga uči onako kao što uči Ibn Umi Abda, neka uzme od njega. Pa su dolazili učenici i slušali učenje od Abdullah ibn Masuda i oni učili Abdullah ibn Masuda, jeli, provjerava ovih. Pa je došla sluškinja jednog od njih, kako bideži Ibn Abdullah u Jednog od njih pa je rekla, kon ti je pao u nesvist. Pao, ne Pa potražimo nekoga ko će mu proučiti ruke. Pa je rekao Abdullah ibn Mesud, ne ne ne ne, nemoj ću. Lesti tozi. pa mu u desnu nozdrvu, prouči 4 puta i pljucni, u lijevu nozdrvu tri puta i reci Allahumma rabbe nas, edhib il bes, išfi anta šafi ila šifa ila šifaak, la yerfao durra ila anti. Allahum moj, svih ljudi, otkoni ovu nevolju, Doista nema lijeka osim tvojega lijeka, niko ne može dati lijek kao što možeš ti i dati lijek i niko ne može otklontiti ovu ne kao što ti možeš. Pa je to čovjek uradio, taj njegov učenik i on je ustao. Kada su učili životinjama, također ži, imam Ahmed od Hanzale da je učio životinjama rukju. Kada učenik Kur'ana ostavlja traga na njih, onda zasigurno ostavlja traga i na nas. I mi bismo trebali učiti učiti sebi, sebi rukju. Mnogo je tih problema nedaća kada odlazimo drugima da nam uče rukju. Prije svega našte Tevekhu, oslanat se na Allaha subhanahu wa ta'la slabi. Kao je došlo kod imame Termizija, salance prenosilaca, jeli, koji je dobar, može se raditi po ovom hadisu, da je rekao Allah u poslanike alihi salosam, ne oslanja se na Allaha kako treba onaj koji traži da mu se uči ruke. Ne oslanja se na Allaha kako treba onaj koji traži da mu se uči ruke. Jeli, pa čovjek se zna više vezati za njega nego za Allaha. Kada ode i traži, traži lijeka, bolest ga spopala, u problemima velikima, Što kažu naši, za, slamsku, za slamku se hvata. Više se počesto veže za njega nego za lahnju. Onda baš je tam koristi priliku. Onda baš je tam koristi, koristi priliku. Zato treba čovjek sebi da uči ruku. Zatim onaj drugi, koji uči ruku, malo se uznese, počine se oholiti, masel mu dolaze, otvorio je dućan, masel mu dolaze, pa slabih dakle i on. je nema onoga. Ja nisam primijetio. Rijetki su ti koji se upustio masulom da se bavi, da bavi sa liječenjem ljudi, učenjem čak i Korana na ispravan načinu za nije popustio vjeru. Da nije oslobio vjeru. Da nije iskušan time. I mnogo je tih grešaka koje oni čine prilikom učenja ruke. Od dodirivanja žena, pa makar i sa pregradom. Od osamljivanja sa ženama. Od udaranja. Saj smiješno da se udara osoba, bolesna osoba. Kaže ne osjeti, osjeti džin, jeste, ali kada džin ode ili kada prestane učiti, onda žena osjeti muškarac kome se uči osjeti bolu. Ono što je poznato, jeste da je Allahov poslanik, ali je i sallat, učio da mi stavljalo ruku, ovo svakako za muškarce važi. da, onaj koji uči rukju, a mu već uči druga osoba da stavi Može da stavi ruku na oboljeno mjesto ili mjesto gdje se osjeća bol i da se uče koranski ajit. Ili da se kaže uhruđa do Allah. I zadje je on je prijatelj, da se udara. Dakle, zato nema dokaza. Ja, sl. Dakle, pripremiti pogodnu atmosferu za učenje, za učenje, jeli ok, za liječenje. Treba sve slike izbaciti iz kuće. Slike izbaciti iz kuće. Jer je došlo u hadisu da meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika. Meleki ne ulaze u kuću u kojoj se nalazi slika. Ako ne ulaze meleki, onda ulazi neko drugi. Zato nam je takva atmosfera u našim kućama. Puna slika, puna kipova, puna pašća i ostalog. Zato su šeitani u mjesto meleka. Melek ne ulazi u kuću u kojoj se nalazi pas, a čijim vratima se nalazi zvon i u kojoj se nalazi slika. Pa ako hoćemo da živimo u koliko toliko odstranimo. Dakle, džaba nam vrijedi učenje Kur'ana ako ako tu su slike i ostalo spomenute. Ukoliko se ne, nalaze nekakve zapisi na uvoljanom, to treba skinti i zapaliti. To ništa ne koristi. To ništa ne koristi, već samo, dakle, otežava čovjeku. Makar bilo ono što je napisano samo iz Kur'ana. Jer time čovjek odhođer on malovažava onaj Kur'an koji je zapisan. Ulazi s njim u nužnik, odlazi na nečista mjesta, i tine se je, dakle, ismijavno samo onim se nalaze. Svakako nesvjesno, ali nije u redu da to čini. Očistiti mjesto od muzike i muzičkih instrumenta. Također, ukoliko se liječi osoba, ne bi trebalo da se miješa sa ženama. Ne znam, muška osoba se liječi, ne bi trebalo da bude žena u prisustvu. Ako se liječi žena, onda samo njen mahran da je tu muž ili koji je već mahran, ostale osobe da ne borave jeli, u toj prostori. Zatim treba se obratiti oboljeloj osobi i njenoj porodci mužu koji je već tu uz nju ili sa prigodnim riječima, da se podstakne bolesna osoba za vezanje, da se veže za Allaha subhanahu wa da se sve nalazi u Allahim rukama, da je lijek samo kod Allaha subhanahu wa Ili nakon toga pristupa se... Jeli, može da se ispita bolesnik da bi se utvrdilo od čega bole. Da li od uroka, da li od cihra, da li je od činskog dodira. Jeli, simptom prethodno spomenuti šta od toga doživljava jeli, u svome, u svome životu. I svakako jeli, ne bismo trebali zapostaviti dovu Allahu subhanahu wa ta'ala da istjera jeli, i otkloni bol od te oboljele osobe. Na kraju, dakle, nakon To se izliječi. Ako se izliči, treba se posavjetovati bolestna osoba da se dalje pridržava vjeri. Ako se ne bude pridržavalo vjeri, može vrlo lahko da joj se obrati ta bolest. Pa dakle, trebala bi da ustrajava o obavljanju namaza. Ako je riječ o muškarcu, onda na obavljanju namaza u džematju. Da ostavi muziku i pjesmu, jer je to šeitansko djelo. To nije svojstveno vjernicima. Naprotiv time se vjernici odvode sa pravog puta, kao što stoju u Suri Lukman da što je god moguće iše osoba bude pod avdestom. Da uči ajetul kursi i da zikri pogotovo pred spavljama. Da ustrajava učenju jutarnjeg i večernjeg zikr. Da uči zikr prije ulaska u nužnik. Da koliko je mogućnosti da prouči za svaka tri dana suro ili bekare. 49, 48 strana. Ali opet kažem da prouči da prouči ako može i kako svojim jel, ustima. A ne da pusti tamo jeli da neko drugi uči. Druženje sa dobrim društvom, udaljavanje od loših društva, učenje bi smili kod svakog posla, nespavanje, da čovjek ne spava sam. Ukoliko je osoba bolesna osoba ženska osoba, onda bi trebala obavezno da se pokrije. Jer je šeitan najbliži otkrivenoj ženi, najbliži ženi koja se izazovno oblači, koja izlazi na mirisana i ostalo. Šejtani su ustakle je osobe kako je došlo u hadisima. Ustrajavanje i u učenje ostalih dijelova je Kur'ana i drugih drugih ibadeta. Kratko znam da sam odvijao, štaf. Kratko za kraj, budući da je bitno. Jer mnogi od nas idemo kao što kažem, kad nas bolest snađe, idemo i tražimo lijek kod doktora. Dakle, za kraj, znakovi po kojima se razaznaje, prepoznaje ko, ako već idemo drugima da nam oni uče, ajete i ostalo, ko na ispravan način liječi ako je sihrbaz i lažljivac. Znakovi po kojima se prepoznaje sihrbaz, lažljivac. Pa ukoliko neki od znakova, simptoma koje čujete, primijetite, ako ste već išli nekome, oboljeli ste od nečega, pa ste išli nekoj osobi i ona vas liječila nekakvim s desna na lijevo, zapisima ili kakvim nerazumnim riječima, primijetite nešto od ovih znakova, znajte da je to lažljivac, sihirbac i što dali od njega. Pokajte se Allahu subhanahu wa ta'la zbog toga što ste odlazili kod njega i potražite, ako već ne znate, ako već nije vam dostupna knjiga u kojoj se nalaze kuranski ajati, zikrovi i dove od Allahu poslanika salasom, koje se uče kada se oboli od toga, toga ili toga, onda potražite osobu koja ispravno liječi. Pa kada odete prvi puta, onda zatražite od nje da vas poduči ajetima, dovama i zikrovima i onda vi učite to sebi kod kućina. Nemojte se mnogo vezati ni za njega. Zato dakle, od znakova, sihirbaza i lažljivca, kada bolesnik dođe, pita bolesnu osobu za ime, ime njegove majke. Kada dođe bolesnik, pita ga kako se zoveš, kako ti je ino majke, bilješ. Traži nešto od bolesnika, nešto od njegove odjeće. Majicu, pod košulju, košulju, kapu, maramicu i sl. Ponekada traži od bolesnika da mu dođe sa određenom životinjom, na određeni opis, da je on siherba za kolje, pričemu čijem klanju ne spominje Allaho ime, zatim tom krvlju od te zaklane životinje maže oboljene djenove tijelo te bolestne osobe ili daje osobi da je baci na određeno mjesto gdje mu kaže uzvodu, izvodu i ostavu ili da je zakopa i slično zatim naćete ovo na internetu YouTube otvorite i naćete učenje od strane tih sihrbaza kako liječe pa svoje učenje otpočinju sa učenjem kuranskih ajeta zatim ubacuju u, u ajete nerazumljive riječ otvorite i naćete I ja i znam koliko hoćete. Takvih siherbaza. Koji ima masejdu. Masejdu. Koji se izigravaju s Kur'anom. Ja znam koji je umru. Jer Allah nebude zna kako je umru. ne kažem krpo Koji je ulazio u nužnik sa Kur'anom na nogama. Koji je ulazio u nužnik sa Kur'anom na nogama. Sjedio na WC šoljes sa Kur'anom ispod nogu Vi činaju stvari van svake pameti. Zato im se šeitani pokoravaju i oni se navakar nećem na pokoravaju šeitanima. Dakle, otpočinju svoje ličenje da biste vi, koliko toliko bili ubijeđeni njih, ličenjem Kur'ana, zatim počinju da ubacuju svoje određene riječi, nerazume. Zatim daje bolesniku komad platna koji je sad nekakvim kockicama o kojima su upisani određeni harfovi. Traži od bolesnika da se izoluje određeni period od ljudi, da ne dolazi u kontakt s ljudima, po najčešće da se osami u sobi u koju ne ulazi sunčava svjetlost. Ponekada traži od bolesnika da određeni period, najčešće 40 dana, uopšte ne dotiče vodu. Uopšte ne dotiče vodu, da se ne čisti. Daje bolesniku određene stvari, na naprednjen sihr, određene stvari da ih zakopa jeli na određenom mjestu u zemlju. Daju bolesniku neke kakve zapise, papire da ih zapali, pa da se on, ne znam kako vi kažete, mi kažemo da se nakadi na taj dim. Kada zapali, da udiše taj dim u sebe. Obavještava bolesniku o njegovom imenu, mjestu odakle dolazi i razlog zbog čega je došao. Ovu ćete naći kod mnogi Znao već čemu uđeš na vrata, kaže, aha, došao si. Tebe ime tako i tako, došao si s mjesta i došao si zbog toga kod mene. I mnogi drugi, mnogi drugi Koliko dakle primijetite nešto od ovoga, više što od ove osobe što dalje. To je siherbaz, to je laživac. Pokajte sa Allahu subhanahu wa taala ako ste već išli. Kako se nebi na dvama obistim riječi Allahov poslanika, rehi salatu sam ko ode gataru pa ga upišta, upita za nešto. Ko ode gataru siherbazu pa ga upita za nešto namaz mu se ne prima 40 dana. Namaz mu se ne prima 40 dana. Pošto je u drugom hadisu, nije od nas, kaže Allaho poslanika alaihi salatu wasalam, nije od nas onaj koji gata i kome se gata. Finjan, grah i ostali. Nije od nas onaj koji pravi sihr i onaj za koga se pravi sihr. Zatim kaže Allaho poslanika alaihi salatu wasalam, ko ode sihrbazu i povjeruje ono što mu kaže sihrbaz, on je uznevjerovao u ono što je objavljeno Muhammedu. Alaihi salatu wasalam. Kode sihrbazu, kode gataru i povjeruj ono što mu kaže, napravljeno ti to i to, tu i tu strane te i te osobe sihrbaz koji se može prepoznati po onim znakovima, taj je uznevjerovao ono sa čime došao Muhammad alihi salatu wasalam. Dakle, malo opšije dao je ovo je, što je god moguće bilo kraće. Po svakoj ovoj temi može se zasljedno govoriti i ko od vas bude želio da kla na internetu ima audio zapis svega ovoga detaljno odmena dakle pet predavanja a uskoro će biti postavljeno i video ko želi da pratite predavanja dakle jedno i drugo i treće i mnogo šta slično postoi istine, potvrđeno je sjedoke i Kur'an sjedoke i sunnet sjedoke i sami koji, nisam, koji od toka pa na propisan način gledajmo da se zaštitimo, ako već obolimo da gledajmo na propisan način da se liječimo od toga. Najbolje da se podučimo Allahove knjizi pa da mi se liječimo knjinu, koja je za nas svih, zasigurna. Ili da se pridržavamo mimo Kur'ane, da se pridržavamo spomenutih zikrova, dova, naročito ujutro i na večer. Zatražite od ovih momaka koji organizuju predavanje, oni imaju jutarnje i zikrove provjereno u tim jutarnjim i večernjim zikrovima svega ima slabih hadisa što ne treba učiti ima slabih hadisa ima nešto što je stavljeno da se uči ujutro i navečer ne ima dakle nešto što se uči samo ujutro nešto što se uči samo navečer a uzu bi kelimati Allah ta'ala ta'ala sharimal khalq to se uči samo navečer ne uči se ujutro I mnogi druge, reditu billahi roba obli islami dina od Bohamedin sallallahu alihi wa alihi wa sallam viat taj zikr je zabilježen slabim hadisom. Ne radi se po njemu ujutro i na večer. I mnogi drugi zikrovi obrate se u ovaj, ovdje omladine koje organizuje predanja. Vjerujem da će vam oni obezbijediti ono što je vjerodostojno zabilježenog Allahov poslanika alihi sallam šta se uči ujutro na večer, šta se uči pred spavanje, šta se uči na određenim mjestima gdje se nađe. I na takav način borimo se protiv ovog neoprijatelja koji nas vidio da koji mi njega ne vidimo. Halal te ošto sam subhanahu wa ta'ala molim da nas učini njegovim iskrenim dogojima, iskrenim sljedebnicima njegovog poslanika, Mohameda, alohi, salatu, salam. Onima koji će se pridržavati Kur'ana i sunneta, molim da uprosti i meni, mojim mojima, vašim roditeljima, i sjenim, jednicama, saman